Beste oztegun batean gaude Irola Erratian, emarrok saioan eta gaur deslai taldea daukagu gurekin. Haiek gernikatik etorri dira, Mikel, Itxasne, Gorka eta Leire dira, eta zuentzat deslai taldea. es la Italia. Bueno, de la Italia eh Arratsa Leon, beste ostegon bat bezala es Emely Rolle Ratian, Emma Roxa Joan. Bueno, eh len ba orkestu zuen buruak. Igual egiteko eh igual hasiko zara switchasne eta zure Aparra. eta zure eskerrekoari aurkestuko duzu. Aparra. Ondo? Venga. Vale. Venga. Manire eskerrekoa gorka da. Eta, bueno, deslaien gitarriz da baina izetese bajujolie da, bai? Bai, bai. Ezan bai. <risa> eke, ezan eke, vale. bajujolie da, eta, bueno, aurreti ze gonda oskorri. Eta, amarrurte oskorri. Amarrurte Eta, Hostia. bueno, hinkan bizo bille do, ez dakit, ba, deslaie sortzie Ocurri, okurriakon, berari okurriakon. Bai. Bueno, eh, nire eskerrekoa lere da, bajujolea uh, Taldea <coughs> sortu genuenien, ba momentu horretan, nire bajuko uh, ikaslerik aurregatuena edo? Oh, oh, oh, oh, oh. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Eta bueno, eh, pentsatu barik eh, errek lutatu nuen Baitu, esan dezakeguen? Bai, bai, bai, bai Baitu, bai Me hatz hori parek, eh, esan zen Bueno, nire eskerretara Mikel dau Papa, Da, beste gitarriztie, da, bueno, bai, koru onak eitzen deus, nahi eta da bera bilurrokin <risa> <risa> Eta, bueno, nire Mikel ezagotu noan, ba gorkari eskerrez, es, gorkak zangu lezlein, ba, baitu ingeitzu Eta eskerrek asko gorka Eta bueno, bai, Mikele beste bitaldetan behoten da dela, ez? Bai, bueno. Bai, bai. Pero bueno, asko entropia, nevada, rengo lasna, gara. Bai. Aproveze, aproveze u komisionari da oso mutil jatorra dara. Eskerrik bueno. <risa> asko, eskerrik asko. Bai, eskeretarara <tose> itsasne gure abeslari famatua. Ta, ah, claro. <tose> Hautzko ah, <tose> shoenarekin eta bueno, Gernikarra Eh, de <laughs> Ni música escolar itinartni. Taleri Montes. Pues. Ez da gutxi. Bueno, oson, no. Orquesteko sue murua, oso ondo. Oso ondo. ¿Vale? Pero ya ekosiko dogo aurrerago, ¿Vale? nola doan, emarra momentua, beldurri. Beldurta daude, eterrigira beldur ¿Sin? beldur. Horie da dira espili, gusten dago. Bai, Ni <Lilianflow> de que se le diga ver en la guitarra, y la guitarra... ¿Es musicaria o no es? Jatorra no es. Ni de que se le diga y la guitarra no es. Ni la guitarra no es. Ni de que se le diga y guitarra no es. Guitarra no es. O eso pues ni que se le diga tipo Ori, de buena ambas ruas. Hori hando da Bueno, gues gari nuiz, e orkesten baina Bueno, baina, gaur, ya, ben gau de kolegeo, orkesten hori e, da andoni Eta oso ondo egiten du, eta Vai. oso oberen mahuada, oberena oberen oberen oberen oberen oberen oberen Ba, gotiko zoena Altu enada Bueno, eta Pilip, ba, ikara garri politaren emakume bat Oso ondo egiten du leirrati gintxan eh, Eta, jo que se, eta berataz maite minutan agoela Ooooooo Zepolita. Ah, bueno, honekin ah. ya haci si gaitesk eh, el carrizketa. Yeah. Bueno, eta zuek que duzu apurtxu bat nola 60 si aldea. Eta orain dela zenbat, eh, sergatik. No, bueno, zen... Horein dela xeo mm, se ser, esan dudu. Adiñez desaten. Horein, bai, hasta aquí. dela urte, beteta, pico, edo, así, viñela. Bueno, hasta aquí, ola gaso dugu es dugu se astuko. Ezik más. <risa> Orinda ginen. Ah, um, bueno, alde batetik nik kristongoa neukan gitarra jotzeko, bueno, esan dugunes ba, bajo egon has asko. <risa> asko eta beste ba, e, beste batzuentzat dine es izan nire taldeak beti egon has joten beste musika eta Bueno, mas, eta goak neukan ba nire talde propio eh, eukitzeko eta Bai, bai, bai. Isak traicionera. Ez da es hori eh, eh, charto asalto de Ez da, da nire taldea, nik sortutakoa, bai. Sin Eta Sin más, eh un eh, eh, go, eh, neukala ba Talde bat zortzeko eta gitarra jotzeko eta kanta errazak eta simpleak eta politak jotzeko Eta bez talde e, ba hori momentu horretan lere eta itxasne ba, Nik e, lan egiten da musika eskolako ikasleak zirela e, Itxasnek abesten zuen e, nik e, e, eramaten ditudan konboetan taldetan eta, eta hori, lere zantzan nire bajuko ikaslea Eta ba, konturatu nintzen oso ondo egiten zutela Eta, eta bai, pentsatu e, nuen Ba joe, e, ba, hauek merezi dute Egean talde bat e, eurentza txatala ez dakit Olako oso eta aurrengo urratzaik zen, zen eta jos erratik ez, ez diete egiten, ba, kantaren bat, kanta batzuk eta sortzen dit Talde bate musika eskolako ikaslekin eta hurrengo urratzen zen Ostraz, nik nahi badut, nire talde propia Eta... Ba, zergatik ez, ez dugu egingo dana batera eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Eta... Ba hori... Argia piztu zitzaidan eta... ostras. Talde batingo... Eta... Ba hori... Zimaz... Proposatu nien... Eta... Vaya, Bueno, es así era tenes, en su terminal, su bani es. Y sin son cuerda baten, esa es con baten. Bueno, a tal de bat boten, animeko sinen nagu. bueno, Iro tiene ese. Bueno, piripi. Iro tiene España, Iro le ratian. Posic. Ganaste unisen da pues. Eta <laughs> egon ian badira, gu pentsetan aprometan da, da ai, gorka bai, bai! Eta burra goko gaztien, ze pentsesu eda, pentsesu eda, pentsesu <laughs> <laughs> eda, daldi eda, zairizu eda, bai, bai, <laughs> ah, bueno, ba, ba, bai, <laughs> bai! Bueno, eta gero, hori, ba, hori, eh, eh, ni gitarra jonei nuenez eta, bueno, lere bajkujolea da lez, bueno, erreklo tatu nuen Mikel Baito, no baito Nire, baito Nire, en ayer en tal de co-gitarrista Da, o sea, dan a familia Ori, da Tal de bat cuadrilla, eh O sea, poliki poliki Ori, senzan, tal de onen le nengo col burua ondo pasatxa O sea, en seguo batera Gusto, joateo Ah, bueno, ori falta faltadamen, gure Principios Batería, dala Dena, eh, Esteban y Susi. Esteban. <risa> eh, bai, bai, bai, bai. Amairen, amaiorren batería jolea, bueno, momento netan ya ja es, o sea, ah, da, eh. da, bueno, principios exaten dugu se berak ezin du denboraz cosartu proiektu netan, baina, bueno, gogadauka eta, bueno, Albadu eta lortzen badugu izango da gure benetako eta betiko bateria bidea. Bai. Opa Esteban, muchas bai, bai. mudas. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Opa Esteban, muchas mudas. Bai, bai. Bai, bai. Alio. Alio al <risa> al Esteban. Onda, pues dónde pues, ergatike zu bestia vestibatorela, entzuleak deslaitaldea ezagutzeko. Vale, pargatu lenjo du suoena bestia, zer seis zen? Ah, ah, hau. Lekaitz hau. Lekaitz hau. ¿Y ahora en Joko tú suena? Uh, soy Joko. <risa> es Choría. Averiques. Es que un Choría dice algo... Averiques. Por ende que es lo que hay, se no dice al Ikes. Vai, Averiques. averiques. averiques. averiques. averiques. averiques. averiques. averiques. averiques. averiques. Oh, el enemigo está bailada, que <gamos ríe> me hacía. Ixena, Ixena. Y ya <cenas. risa> <and risa> yeah. yeah. yeah. yeah, yeah, Entzatu irola erratia dekogolako espazio txikia, baina bestela hemen, ando eta bio. Bueno. Oso ondo taldea. A ver, nik aldetu nahi nion leireri nola tan baxoa jutxe? Baxoe? Baitu egiz ezan enaz oso ondo akordetan, nire beti guztetan, nire lehen txikitzuten... Ezan bia violiño joten emara, ez? Baia... Zendio... Eglaten guztetan, eh? Zorri nahi nuan soñon fuerte, txikitzuten bateri bat regalestien jugueteskoa. Beti gure izan bai... Eta ez dakit, ega ba, ez dakiz eman duertakaz, magoztua duertakaz, nahi nabasera elektrikoa. Da, zikera baten gitzarrara sartzeko izan behin nintzen bez dakizegoa izek, dozei parreizek ema hozten, bazken zarten, Eta nahez da motu nioz. Oso, honda egiten Eta eh, maizak, ona da, ezta? Bueno, e... Guztatu vale, ega, ez, kenia nori da. Oso, onde, eta zu eitxaz ne? Nolatan abeste. Ni, bueno, ni setez musikazko lan... Jose Mazpihi, da <laughs> Nick flauta trabezeri joteot. Eta hor den, ba, saspi urtitatik musika askolan sartun de, eta geraukinean e, haotzien e, araso bat, haotzkordetan. Hor duen, nire gurason lagundan e, musika irakasbe bat egazazten joda, zeitzik ezagasar apuntetan holan, e, kantoko, bueno, ejerzizoak hitzeko, ez da, horzen Dania, bueno, apunteko ba, naz. Endo nintzen musika askolara, e, e badeko zuen, bai, bai, bai, aurton, justo urte horretan sortu zen, e, klase hori edo, ahotz teknikakoa. Daldun hitzen, da... Koldo, maizuakaz. hori besan bila. Alpakoldo. Eta azan, oza, bai, teknika haitxe genuen, nooo, no, nooo, nooo... Bestu guztixen zen, zen e, akantar rock, akantar rap, eta akantar loke fuese, baina kantetan, denbora guztixen kantetan. <gülüyor> ahotza zeintzeko. Zein. Bai, ahotza zeintzen du, duak egin duen. Oza, ariketak eta hitzen duen zen, ez da. Oin nire gurasak entzukosti, manda bat, arroina. Ariketak egiten duzen, baina giz ausan hartu mikrofona benga solteo da, kanteo da, ez Eta, gero, hortik ase ginen, konboak engen duzen. Ba, e, ba musikasko lan, e, claro, e, beste instrumentokoak adizinoak ba, egiten guz, bandanga, ez dakit zer, baina e, instrumento eletriko gantzako, ba, sortu bizan talde, talde berez izet, ez da, ba, kantetako, barrok edo pop edo lakoak. Dalako gaten sartu ginen, da nita beste nagunekean e, maite da Magoia an salude kotesanetik geroeko klasi brekas eta <laughs> eta ba hortik da horren no fitxogorka da hemen gauz eta estilo len atletik beti izan duzu argi estiloa joven insilu dela edo celan <laughs> celan edo ze estilo dauka es de boa estilo bat, ba, saia das al txaco, es da, estilo bat, bueno, bai, eh, oro bar pop rock edo, baina, hasta aquí joder, asco dira. Anuk, a, a Nuk, o sea, a, al debate de eh, dic, gure abeslaria, neskadelez, ba, ba, ba, ba, ori, e, e, e, e, e, es e, e, e, e, Bai, e, entzuten, entzuten ditugula asko e, emakume rokeroak edo, ba hori adibideak eta ideiaak hartzeko anuk da a, emakume... Nungoa da, Holanda edo... Bai, ba, e, gero Alaniz Morrizet edo... Holako zuzer, eta ba hortik hartzen ditugula... Horren bai Bai, bai, zara bareile ez? Zara, zara bareile eh e, pianohola eta eta bestlaria eta bueno gust e, gustokoak ditugu eta zen ditugu ideiak hortik hori horre, e, hor hor fitzego egin zuen nere bai, ta ni justu anduken bai. kanta batean hori da o ba ikusi noen zelan ba neiko aproposa za, o hori estiloa hitzaintzat e, eta hori eta ziмас eta hori izan da gure bidea gero Gure gustoko musika, ez dakite, Foo Fighters, eh, talde apurbat rockeroa guak nahi zeta gero guen eh, hain rockeroak ez izan. Bueno, denbora dago baina. Bai, bai, bai, bai, bai. ori... eh, Danatarik egiteko denbora da, o sea, gure repertoria da alde batetik apur apurbat zaiagoa eta gero baitu kanta kanta rockero batzuk. Eta ber, hori, eh, orain eh, hemen elkarizkaitak egiten dugun bitartean Hemendik etxuten dugu zerbait, eh, zerrokasue grabauta edo seasmoak dalkasueen matera lateratzeko edo ba, oraindik esugu goizka grabatu maketa bat baino ez daukagu, zepa, jarriko dut hemen, gabeto <laughs> mikrofonoa <laughs> Hori da. Ta aste santu honetan lehengo goizka grabatzeko asmoak ditugu, eztaki demora izango dugun edo prestatuta izango dugun eh guztia, baino Hori zena, asmoa, eh, orain arte, gero ikusiko ba, dugu. Bara, ari bai, ari txurira honik, ez. Ez, hazik erantzen, igezko udan, pentsa egen duen. Uba, udan, denpori edo, kla guen ikesten eta gabeiz, udan, claro. denpori edo. Ez, ez da ben pararik. Azaldu behar da, itxasne ba wow, de laikesten jode o sea, justo justo Karrearik rixaienak bueno, eh, Medikuntza eta arkitektura eta, o sea. eta beste alde batetik gorka iaz eh, aita izan zen lemengo aliz bai eta hori <risa> <Kero manetai>. vi <risa> bi, bi batera bikiak etori ziren zela <risa> <Se> kolan imagino <risa> <risa> bueno bai ordun pentsatasu gabitza denborarekin ordun ba hori O sea, plana izan zen e, aurten garabatzea dizka, eh studio bat daukago eia erdi lotuta, gure errekaldeko, bueno, eh alondigan daukagun gure entsaiu lokala estudio moduko bat da. Eta bertan grabatzeko plana daukagu, baina orain dike bueno, data zehaztu gabe dago, o sea, gure lehenengo plana hori izan zein, baina... Luzetuko da. Luzetuko da. Asmoa da, asmoa da. Asmoa bai. bai. <laughs> o sea, nahi du, grabatu eta egingo dugu, baina... Gainera gure kabuz egiteko asmoa daukagu, gorka bai, bai. o sea, bada... Bada, soinu teknika, mikrofonia tekniketan aditua <risa> Eta, bueno, e, bere laguntzarekin gure kabusei ingo dugu e, Estudio... Ekipo, bueno, ekipo naiko hona, na? Ba, naiko ba... gara, Baiba. soinu ekipoekin eta mikrofonekin, eta gara ditzen dara, ez edal guztiz no, egiten ba, dugu komentatu bar dugu ere hor barbando e, espektakulo eszenario guzti hori bai, bai, gero aterakon bar gazki bat bai, ampliak, eta e, e, izugarria e, da, da, da baina gero, ondo jatzea deste punto da baina hori egiten dugu dugu, zan mametxe zan mametxean jatze komo ekipoa, hemen ampli, zutabe, herraldo ya gustu txikienak dira morra Egon berezi dugulako, eta oh, no, bizarik gara hey, irratira, hey, hey, orduan. Claro, bai, bai. Eta, esarik abitzen, bai, bai guk abiduko gara. Bai, bai, bai. Bat abazten Eta hori guke erolei erratitik beti bultzatzen dugu, eta guk gara lehenengoak egiten dugula gure abuz errati libre bat, eta hori oso ondo dago, autonomia propia esatea, eta edo nor hartu dezala mikro bat, eta hori ikastea, poliki poliki, enorkez izu esan behar nola egin behar duzu. Beti, ¿cazan duzu? Pero eta da filosofía, onda. ¿eh? Haz que nean suzeu egin, zure... zure sure plana, eda... Molda tus aites. izatea. O sea, alba duzu... Al eta hori, taldean, dekozue, argi, eta hori... Yo me lo guiso, sea? yo me lo como... Palo bueno y palo Palomo. <risa> vai, vai, vai, vai. Y a Beti, palo bueno. <risa> Bye. Bye. Bye. Vale. Bye. vale. pues neba duzue, palo bueno, jo, bestia vestibat, a ver. A ver, se joko duzue. A fina txenduen bitartan, ba... Beste galera bat, a ver, zerre dagoen bendik. Zuen eh, abesti guztiak euskeraz dira? Bai, bai. dondela. Eta zer gatik euskeraz ez, es... eta ez txinotan ez da. Bueno, be, de... es, es gare la koxina. <laughs> <laughs> bueno, zinbaz ni ikustetori planti beste gulein niñez, eh? Oso, euskeraz bizi gara, euskeraz arremantzen gara, euskeraz ikestengu. Bueno, be euskeraz eitzu. Ez da hor staiket arrazoiban jaustez planteibaskenean ingorkak naiban egizganibala tal, talde baten da vale bai ba, claro. eta euskera eta samildada vera vera eta beran hizkuntza hondakizesan ingeles verbetan txostu denda esan, es enda, esan <laughs> mi euskeras eta es, samildada <laughs> bai, eta kokosen bertzino ape euskeratin dugu eh? Eus kanta ba bueno letrie... Estu son dos, baina bai mezue edo horrean dana bai euskeraz jausten go Aldon Bustiztan igual ingles ez dakiz bueno Eh, pa, dure da bi urte edo matrikulatu nintzen euskaltegian eta, bueno, le, bidaliko dio eta gurbero bat, nire irakazuei egin pari, berarekin bete min nintzen eta. bai, iklista pila bat zekillen, eta... Bueno, ez eh, dakituzte dute egako atariko, atariko proba baten agertu zela hitz bat, deslai hitza, eta oh! Zekristoen soñua dauka, ez? Osea, ez da ingeleza, eh? Jende guztiak pentsatzen dut... Bai, eta... Eta, esan nion, zena nahi du zaitz horrek eta ah, ba, jaberik ezak, imaginaztasuei, eh, txakur deslaia da, jaberik ez duen txakurra. Eta oh, ordun ja esan aia <risa> <ja> ere, apropo <risa> ez da goritzako, eta apuntatu nuen ezea kuaderno batean, eta eraman nuen gelara Eta, gustatzen zaizue eh, deslaia hitza? Bueno, bai, bai, bai, eske, betiko oztatzen du... Ozu, zaila eh, ba, da hori, eh? Bai, hito erretara Ezena. oitzea, ez? Pentsatzea, ja, zure taldearen izena hori dela, eta... Bueno, ez da gain txartu, ez? Eh? Ez, ez txartu baizik eta... Ja, finkatuta dagoela, ja... Ya... Ez yeah. aldatuko ordun ja... Ya... <laughs> te tienes kaze. <kafé>. Hori <laughs> <laughs> <laughs> nah, nah, nah. da kontua. Ta, ba, hortik dator, eh? istoria o sea, guztia. Berandoago, ikusi dugu, ala, eh, ikasi dugu, eh, itzonen beste esan daia, deslaik elitzen diren gauzak, Ondeño egin behar direnga, o sea, que está súper, esan nahi, aproposa eixen san, tal de hori, es atractor en mi. Apunta tu, apunta da kit, eh? atariko proba baten n'izan zen. Edo testu baten, baina... Esa n'hue n'hue nire echat. Me la pido. Pues, lai, nahi baduzu bestia bestiren bat home, es? komentatu bai. eh seta zuen abesti honetan eta eta jo Bai beldurrek bai. beldurrek Bai beldurrek Mostu Bueno beldurre moztutena Ha da <laughs> igual gure letrarik iluntzuena edo trestiene da izango guzu, ez? Ba bueno, vera que san beldurre moztuena. dena askotan ba hor beldurrek diala isten estos cuesenak Ausartzen. Ausartzen. Hori eh? ah, da. Eta dano que u den beldurrek. Hori <laughs> da. Hori da. you Dazteko behar esko dudan naaire zugan aurkitzen du. Beldur naiz nateaz pendurre ditotzea, Euriaren benddur da eguzkiaetaena daizzkia. Errekak ere beldurrote dira itzasoaren azternak gisa, Gaurak ez anomen du, osoa izan nahi dut Gozo gazia dugu gukere Lozen soka fina Denbora kabortu ezin, baina doldurrek mosturrutena Ezia zia dugu tartean, eraiki duguna, zentasunik gadekoitz guztien gordelekoa da bendur maiz bendur gaurrere zintzea zanuntzea be asko gaztertu eta zazitzuena autatzea dora bide biak joan eta bide berean erortzea errekan behera joan ala rakalde egiteaz gozo gazia dugu bukere lotzen ben soka fina denbora kapurtu ezin aina deldurrek mostu gutena ezia dugu tartean eraiki dugu narrezia kardentasunik gabekoitz guztien gordelekuak Azia dugu tartean Eraiki dugu narrezia Gardentaz unik gabeko Izustien gordelekoa Goso gazia dugu gukere Ozen gaituen soka fina Denbora kapurto ezin Baina del durek dutena Ezia zi gasdia dugu gukere darai zen den tu ole a carrapatu no vas amor tuan avai oh yeah como dick jack this yeah lie. Ya, ya, es que ni que caletu con el género, a Es la para su. Yo que estoy aquí y yo que hasta aquí. Pues que no jakin. Niraitze, niraitze euskara teknikari da ez ban jakin. Se galetuko, galetuko dan teingo de froga bat, a ver. Galetu euskaltegi. Vale, yo coneixo euskaltegi, yo emprestache el su en Bueno, certa se chito ditandu sue. ser da Eta zergia eskatxe zaitu edo, ui, uste leire <risa> esan mogulez, leire marroinak. Begira dana jasetez. Bueno, leire da egilea, letra guztien egilea. Ba, momentuz, bai, momentuz dauzen anekin dez, bai, bai, Ba, egizan bueno. Le... ba, ez dekoguz gaizeaz batzuk ez. dekogu danetarik eitzan uberran ikuste dut, bueno, asko bai maitxasun egin endorre betiko letra oh. errezak. Baina, beti dek, lo que toque, oh, Nezun, guste, teat, de edo lakotok egin txugetatze dira, niri guztete aten modu, eh? ez da, bueno, sanbida bai, inozpasiak oledez, bai, letra baniken igual itxasnerimonda, itxasne beste mezu bat edo beste sentzu bat hartun. Izkenien hori gustetu jaite, eh, horrega zer gustendek, ba bakotza beren naitzen da hori letra. hori da, ni igual, hori da, ni no joten danau ezdaki seri buruz pentsetan, baina itxasne ga besten da igual uste deu beste mezu bat egauz bala. Igual da igual ez zuten da dena, ba 3 batega sortuen. Bueno, ni kantetan egon da, igual egon super triste kantetan da, le se leiche, ¿sabéis kantetándola? No Hau da ez takixeran. Ah, bai, hoy es un Bai, bai. Ustiz contra col. Bueno, bai, va cocha bereak. Bai, ahora correan a modiarri buruz edo. Bueno, da bat, bai, bai, va dau suma, beste bat. Bueno, ego bai autocriticar en bador, habirik, es bastante. Bai. Beldurr buruz, samillo buruz. Gero eko beste bueno, uskeri eri buruz da bena dai. Dai. da, ba. egin. Bai. Ba. Ba, da notariak. Amodioa, esken fin, egin. Amodioa. Baitasuna. Bai, geiso da amodioa, amodioa, bera bena. bena. Eta, Elena, abez tu zuena, Beldur. Ea, beldur. Zuek ezan zineten Beldur hori bat, talde bat, ea, ni abez edo ni baju jotzen edo ni konzortu batean zen e, atoki gainean igo behar, edo… Con <laughs> bai, hori ondino <laughs> goten dior orduritza suena porturetaz. Moegis, esan eurilea dauz. Zer... Lehere lehen ez da zen, baina lehere egonsan egitza lehenen. Bai, neska talde bat ezan. Zer... <laughs> neska <gibur> neska sosatuko talde baten. Orde nindintzen, amene <gibur> nobata bat harra edo. Da egiz, si esan txarren pasetendabena beti bueno. bai! Askendengo, con... askendengo nesa aurrekoan casi gomitxu kasintzen. <risa> <Vale>. Nervioso akaz. <acá, gat> Izen sanafan los tiendas, itzen zartu desena joonioko. O sea, cante mi vida es que esa semana estañaixo eta oituta egon, ves, Ni momentu netan no jartzen na ez urdori, eh, kontzertu claro, gauza da besten talde baten hotzea eta beste gauz ezberdin bat da zure proiektu propioa. Pak, danan artean eh aurkeztu eta ostraz Baina nireuste ez da da taula gainean jotzea, eh. Eskenatoki normal batean. Hemen saiagoa sí. da, ba gaurte gustiok erresarrita adibidez eskenatoki batean, o sea, urrun eren... zaude. Za inoiz in e in abestia hasten bazaizu edo problema teknikorren bat izaten baduzu, baste zara saltoka edo ez dakito yuka edo naiz. Ez da adibidez, eh kantan justo, Azken canta si baño lent nire gitarra gelditu zan. Plak, bapaten. <risa> Gustiz, eh. Sí, sí, sí bai. Plak. Nioresan konturetugu bez. Nik va sueño En plan de cagándote en todo. Le neocóvido de raíz en sanganea Veste va, veste va Es que ya hemos sido Veste va, veste va Dando, venga Ahí que es Es, un duoy Buah Esta momento yo tan es dago Soy un tecnicario bate Dios, ¿eh? va Iñoro cultura, tú Cule tecnicaria, B ¿Ah, es? ¿Qué va? ¿Actorio nada? Porca Esan y arazo técnico O sea, PA Edo equipo Coarazo técnico Ah, ¿eh? Izan zen nire gitarra, osea, hau ped pedalera, madarikatu da, ba, bai, ezin maz, ezin zen konpondu. Hori erroreak egian eh, aktitudearekin edo konpondu lekteskeela, esken atoge bat da. Playback egiten. Bai, bai, bai. Edo hori, saltoak ematzen eta animatzen da, eh? Kainan, hon. Zutxalaz komote, zuz. Horrek atatzak aberazten da behazkenean. Ozen ez dute zan, baina nire taldeko artean dago nirvana eta, bueno, ez dakat dirua purtseko, osea, gitarra purtseko dirurik. Baino saltoak emateko bai, ordu, ordu, norrekin konformatzen naiz, bai. Oso ondo, eta beldurrak, e, beldurre, etorri ona, ba emarro emarron momentu azer, ostia, zizango zen. Eta heldu da emarron momentuan. Gujarriko dugu kuña bat, prestatu egin dugun kuña bat zuentzat, eta kuña eta gero, e, izango duzue minutu bat, Eh, pentsatzeko letra bat, eta gero abestego. Eta bitartean, hando eta biok egingo dugu el... Publicidad Momento. Vale, eh, lehenengo jarriko dugu kuña, hau da, itxasne, itxaotzen duen eh, momentu hori. Da, bueno, eh, esango dugu gaur oso erraz jarriko diegula, es? Bai, daramate y osoa me deitzen mese desde salto. Bueno Pista baja te todo. Barduan, eh, ondo entzun eta orain dator e marrón momentua. E marrón momento el duda eta gaur daukago gurekin deslait taldea eta haien emarron momentua oso behezi izango da. Guri pelota egin behar digutelako. Hau da e, Emar Rock proiekoa oso polita da, ando eta pili beba oso politak dira zuek egiten du zuena oso interesgarria da. Horretarako badeko zue minuto bat pentsatzeko eta egiteko hitsa bat e, geroa besteko, e, guri begira, Guri pelota de gitara, guri... Guri Begira Dena. Vaya, gau emarrona, horrela de ahí daco. Venga, ánimo.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 entarako gaude gukemen emarrok saioa emakume taldeak elkarisketatzeko eta susunean jotzeko Entzun Irole Irratian ostegunetan 150 arratsaldeko 6etan marrok zaiora etorri nahi baduzu kontaktatu gurekin irola emarrok ez pentsatu eta etorri zure musika musikataldearekin eta publicitate momentu eta gero deslai taldea dago gurekin emarron momentu uh, uh, uh, prestatu dutelako uh, uh, uh. eta be zer esaten digute bai bai ba, bai, ba, bai. Pili, wapa. Es que es que esto uh! ez ezko monden pora ingen trens. Anda. Pili, esa que si vayan ida o catego allá, ez da da, astegun gauean, Maia Bai bai, <imito> bueno, vale. superao. Oso superao. Bai bai, egonda denetarik. Eh batzuka baizu zupenadas por la lei, pena abestu zetanilla de bat. Bai. Bai, eh dapera al abuso zen Torriçen pasa saioan eta egin zuen rapat. Bai bai. Ba, oso ondo, eh. Bai bai, oso ondo. egiten ondo giren duzu. Ori eh? demostratzen da bai. <risas> Za <susurra> la cortista Xarrete. Bolo, bueno, eta zen bat artista duze, Gernika aldea, zelan bueno, dago ambientea... Uh, uh, y... Gernika da, musiko... Abazal duer da. Zelan da, astra proiektu, arrailo edo, ez da ki zelan... Bai, bueno, Gernikaen musiko, zale, rockero, rockzale asko da. <risa> Bait, izan bida, dauela, anio diezna, ziparra gero rock elkartia da, Gernikaen. Da, anio bertako, akide Eta da... Bueno, gu geu kiñiko lokala Da haus, ba, la maagai lokale Eta hanga ba, tal bat talde pilo bat, garen ikakoa danak. Zubik egindakoak? Bai, ai, bai, bai. Autogestionatua dira? Obrak, Bai? Ba, nint neukaskori ez, bai, bai. Bai, bai, bai, bai. <laughs> bai, bai, bai. eta lehen... Ez zubar ezko lan, ba, bai, foha, lan leen, da. Ez da. Ja, ez zubar ezko Lehen egon zen, egon gine, bueno, beste, ni sartu nitzen, nien ja... Egon zien hartzen erabak izate, leku zaldatzeko, ez? Leku e, txiki geratzez alako. Dagarniken bazante muen kreste movimentu dago musika munduen, eta biharzan zan, ba beste infrastruktura hobie, gandizagoa, leku gehizagoa, jentien zat. Koagariak eta... talde bat bat Bai, bai, eh? eske, pasadea. <laughs> eta ez bakarri bat edeko ziru talde dagoen. Bai. Bai. Eta <laughs> ere bakizan, ba, latzie, ba, beste, ba, bai batera, obrak egin azizien, lokalak egin zien, eta hain ja, laster zabaltzeko, hau ta, mainezten atokize, barriak, barriak, zaurgabiz. Tengo dalako gareto txuga, da, txu, roker bentzagoa. Bueno, Gernikakoa musikasaleak, eh. Bai, oso, oso, sanidan. <girrisa> <oso>, <girrisa> <girrisa> <girrisa> eta bai, mutiak eta bai neskak. Be geisa mutilek, adibez, o sea, esan ni sartu nitzen ni horrek eta gero beste neska batzupe bai mamasekoak. Eta on gero eta geisa, be, beste neska batzupe hasi sartzen geisa ondo mutia, baina bueno, urte gititzen hasi die bai urtetan. Eta kontu honekin, in me bai, el rock proyecto esagutzen duzue eh, horretik, aldes horretik. <girrisa> bai. bai. Egon ginen, e, mo, Gernikera da Torri izan, e, lehen goto lozen uste duten zola, gero Gernikera da izan, eta joan ginen nan ikusten, egon ziren e, konzertu akustituak e, onena, eta saloa, zireneko neskizta izan itzunan, eta zehamaizeko ariora, eta gero dokumentala ikusten, eta da, oso guztora aurregoko unien barriro joan ginen. Saioa <laughs> <laughs> bai da, zailoa, bueno, agurtzen, egon ez ezagutzen, baina, Ba, asko kontezko esan berari buruz, eta hor duen, joina apa saioa behitzu gu, eta alde badekoko, da, hamen gaus, hiron lan gaus. Oso hondo, eta emendik saioa harri muizu bat. Dira, este luzeo, apa saioa. da, etorri, baina, bueno, emendik <laughs> bueno. maite saitu esango dizu. <laughs> eta, nola ikusten duzue horrela ya ja, genitat, gernitikatik kanpo. E, panorama musikala, Ezagutzen duzu e musika taldeak neskas osatutakoa edo mixtoa, baina bueno, neska bai parte hartzen ez bakarrik e, figura jartzen edo. Bueno, eske ni ke ni ez da musika munduetan ez aditu. Eh. Orduan nik, o sea, gorkor esan da munduen gehi zautez eh taldiak eta bertokak gehi zautezenak, ba bueno, ba Dantie, baina, gero, ba, gati bubaten nadien ez. Ezan bidea didea ez niri, boa, nitsa keizten asko, eh? Marrokeko ba, ikusi naman zelanin ba, saioan argazki guztizetan, eta superterizteri dutxu baten, ibnikko e, laroge eta marra bala ezetzen, eta euskal herrikoak. Ja. Da, horre, baina du esan zozer ez, ba, zkauzu itxut edo, takit zozer da gor. Nikon lan ezetzen, bakarra, bono, leher egon zan dien egitza lehenen, gana zei lan ezkak, eta gero, e, bono, nik familikoa egote zelako belakokoak, da holan neska, oza, jasean maiz eta horrek, ba, ko eta baian dizenak ezagun dugu, e, baina lan joan gaztetze batera egun baten eta neskak ikusi eztena toki gondien, ba, askotan ez, zoritxarrez, askotan ez. Yes. Eta hori joaten garen lalduan guztizetan gaztetzea edo trinketzea edo danatara, eta <laughs> da, normalien beti dire mutio, baina bueno. Yes. Bai. Ausar, Ausartzia da, esa ez dau besterik. Klasikoa izatego, eske ez da jo, eskarik, está jodeba, eh daigun. Es baun, es baren geua sartzen, ba nokingo deu. Jo kimiko, go ko monbiko dut, pausue. Eta bueno, asko ta galdera hau egiten dugu. Eh, niko zeuden bai, eh neskak badaudela. Pilo bat kotzen dutela, baina gean beste musika mota edo ori. beste instrumento ori. mota. O sea, asko. Mutiak ez da, ez este, dakit eh, eh, Nik lan egiten dudan musika eskolan, segundola eta musika eskolan Ba, daude asko. Adasko eh, Dira-gustira agian bosteun ikasle edo Ba, ez dakiz ere Erdia edo, izango da eh, Ba, neskaketa hori baina Rock bai, bai, eh? nes, Neskasko Baina hori da musia klásika eh, Folk edo, triki Hori, ba... Ba, ikusten dira eskako baina gero ja rock, <laughs> rock, <laughs> e, rock musikan e, ez daki goar gizergatik baina nik ez dut hori e, rock musika eta hau, hau ondo bul gertu behar da. Ez da e, txartza txar, hartu behar baina. Gizoneskoen musika esan da aziratik, osea gizoneskoek sortuta musika Horrek ez du esan nahi e, gizoneskoen txat eh? Baina, baina gizoneskoek sortuta musika da eta testosteronak e, zerikusirik ser, dauka Eta hori da roloa, ez da guenik aukerarik, ez? Da unika, ukerarik, ez? Badao, momentu honetan badao aukera asko eh, emakumezkoek jotzeko, eta hori, baina da gogoa eukitzea. Eta, eta roko musika beste rollo bat, eh, beste baina... Beste pozizio bat izan behar duzu, baina putu, be, apurke, bai. apurke doaz, sin mas. Baina egitza alanda be neska rokerak ikusti ez dain, ez dain, ez dain, asko dauz, Iazketan gai, nasi, ikas li ez, takiz er, eh, uh -huh. ikas leona, berdizte, bueno, eta, gero roka. Igot eh, esan estenataki batera da, gente oia, en plan, ea, eh, a ver, ahum, zetan da dien. Neitzu te zan, horre perfiletatik kampo emoten deuzoa es, niri guzteteat, gorkari guztetan jakamuduen, edo geiz edo dago gitzu te zan, neitzu te zan. Ez da ungen eragaz lotute, nire guztetago, ez ni baino cañero a bueno, es sí esta bien eh, rockero a goa, bai fijo, hori bai eta igual eguesta su remotilo a talako, gerre pa salto que da, es que gustetxe igual n'eskati eguesta su da bicho, no es que se la coitxura que has dado eh? bicho <risa> se lan jaztunan, da holanda, es que holako gara ¿Hone esate gana documentalien, marrokega documentalien ahi hora, o esate gana o sea, motende, unez kabati goten danien estenari isora, iso me dada la bueno, aves la isedo, gitarra iste no, bueno, dada nava, iso me d musikalize, behiz ka partizien bila tantzariona, eukide eukilako gorpuze, eukilako presentzi ze, no seke, ba, en plan bilionze, ez da? Ta bai, eta soñeko saldatu amara aldiz, ez da? Eta soñeko santzartu berdin eur <laughs> Eta, ba ez, oza, ondek ez zatebana, ez da? Eurek ez zatebana, ba ez, oza, gu musikalize gara, hobieket hau txarraue, baina musikalize bagaren holan, oza, punto horretatik paitu ez, e, beste erik? Hori. Vai, vai, música gatik, ez besterik olida, olida. Bueno, animatu gaitugu neskak ez? Eh, Taulara txea eta Por supuesto Pues desla eta aldea nabai duzue eh, Animatu neske neske if Zergatik ez abestu Abestaren bain sí. Bueno, zer abestu gaitugu zue? Kuadrilla sí. Eusten hauen zutabea Eusten hauen zutabea Erkiba Eusten Bueno uh -huh. ba, hemen gaude emarroxa joan eta deslai taldea. Irola irratia enxuten arizarete eta bueno, suekin deslai taldea eta eusten nauen zutabea. riestes sabun de quan iscidedes a terrara i la paso es xuta la un boni Zurek Makarrikeetxalotzen xeret eta hori oso polita. Eta hori oso Hori da. Alkarri, alkarri norberoi es alkarri. Hori da, hori da. Pues ja, joan behar gara bukatzen zaioa. Eee... Bueno, noiz ikusi aldugu deslai edo nola jarraitu aldugu deslai taldea? Bueno, ba... Zalak gara ikusteko. Errez karlera. Bueno, dekou Facebook e de dekogu deslai taldea. Eta beti esate hor, garrinik edaltzen egin barriozango zidia zebaitxik esaten barri nene, baina YouTubeen daut izoak. <laughs> ja YouTube woman ez. Eta... <laughs> YouTube ba... woman? Bai, bai, bai. bai. <laughs> Beti, kontzertu guztizetan, YouTube, YouTube. Eta... Besterik, ba... Momentuz ez dugu konzerturik. Non horre... bueno. Badao no, proiekturen bat, badao akustikoren bat... Bai, eh, gehisen no, bat, oin akustikoak. Ba, edo bai, bueno, bai, beste fase sartu enzertu begara, eh, eskanta, gehisa, gura repertorizoa be... Oinarte, udatik ez da uinez, beste izan, gizizan, ikasketak ez da uinez, eh, eh solden. Ba, gure egenke apurrete, base, oinarteokin dagozen konzertu egizendira, e, e, aste bete anio, e, joko zu, ah, ba, bai, bai, pentsu barik. Da, gero, eltsa sal ez den ato, kira, jo, ez es que bakarri deko kanta, da, gero... Eh, horre batzuk, bertsina batzu, baina ezkest... Horreaz duzitzen, ez de bez? Horre den oizeriz joarriko da... Hori da, zozer... Hori da, zozer... Hori da, ziurazki urrengo elburua... Baina, bitzartien kontzertu kurtetan maen zuek ditzu, eh? Numeradekogu Facebookien, edo guzuena e-maila, guzuena nantzaldana... Hori da, momento propaganda... Hori da... Oshona, pues no iba a dar sube serba el que tú bucato aureti, que ya no la sentí tú y se hizo el seré de men y no le ratían. Onda, onda, chien, chien, chien, da. Ay, usted un gawéa en el da. el ese momento tan atelada que busquia, porque estoy chanando. Suave súper romántico. Sí, Pues no iba La peliago es que a su siña. ¡Aaah! Hora el comporno. Esa pasteloso, ¿eh? <risa> vale, ahora es lo que es que es algo diguete. <risa> vale, pues mi esker etortxa agatik desde sí, sí. mi, mi esker Mikeli, Itxasneri, Gorkari, Eta Leireri. Eta Esteban Aipatu de Ardo. Eta Esteban. Esteban. Esteban. Esteban. Esteban. Esteban. Esteban. Esteban. Eta mi esker saioari beba, es dago ene, mi esker saioari hasta agatik Marrock Eta nah baduzue, pues jo askena bestia eta horrela ja agurtuko gara. Laniz. Zertia bat. Bai, dauzu baina. Ben, <fipartan> a ver, yo eta ganera lehen esandogunez, ba inglesezko kantak euskarara pasatzen dauzola, bueno, o adibide bada. Honen letries genun lortu euskeratzie literal, orduen gau eh. kasmatun, bueno, lerek asmatun zabebun beste letra bat, orduen ez dago zeriku ziri letriek. Zentsuedeko bueno. eh. eh, kantina, eh. mezue. Baina... Muzutxue? Mesua. Mesua. Ando, ando. Bai, <risa> maite minuta nago, bai, joder. Bero, bero, bai. Muzutxue, bai, importante haidira. Hore da. Pues nahi duzuena, mi ezkerdes lai taldea etotxagatik emarret taldera. Zene. <risa> Zene. Epertutan nago, bititz egiteaz, barruak izkantzen duten, zentipen goi beletaz, minduta bazabe, soretzako zenbaiti. ez dira irin zer gatik itxuren gatik gauze imu zinegin igurtzeak ere Zalak, plas, plas,